Capitolul 18 De vreme ce tânărul Francisc în nebunise, fără îndoială că nimeni niciodată n-ar fi avut explicația ultimelor evenimente care avuseseră ca scenă castelul din Carpați, fără dezvăluirile făcute în următoarele împrejurări. Vreme de patru zile, orfanic așteptă, așa cum rămăsese stabilit, ca baronul de gorj să vină să-l întâlnească în târgușorul Bistrița. Văzând că nu apare, își pusese întrebarea dacă nu fusese cumva o victimă a exploziei. Era împins de curiozitate și se întorsese să dă târcoale prin preajma cetățuii. Rău făcu, fiindcă agenții de poliție nu întârziară să lumfle, ajutați de indicațiile lui Roșca, acesta cunoscându-l de multă vreme. Odată adus în capitala comitatului, în fața judecătorilor, orfanic răspunse, fără să crăcnească întrebărilor care îi fusese adresate în cursul anchetei ordonate în legătură cu catastrofa. Vom mărturisi chiar că tristul sfârșit al baronului de gorj nu păru să-l impresioneze prea mult pe savantul egoist și maniac, care trăia doar pentru invențiile lui. Înainte de toate, la întrebările înfigurate ale lui Roșca, orfanic afirmă că stila murise și că, sunt chiar expresiile pe care le folosi, era îngropată și bine îngropată de 5 ani în cimitirul Campo Santo Novo din Neapole. Destăinuirea aceasta nu avea să stârnească mai puțină uimire decât cele care au urmat. Într-adevăr, dacă așa stăteau lucrurile, dacă stila murise, cum se face că Francisc a putut să audă vocea în sala mare a Hanului că apoi s o vadă ivindu-se pe terasa bastionului, iar când se afla în criptă să fie vrăjit de cântecul ei. În sfârșit, cum de o regăsise în viață, în sala de la ultimul etaj al donjonului, iată explicația tuturor acestor fenomene, care păreau de neexplicat. Vă aduceți aminte de ce cumplită de a fost cuprins baronul de gorj atunci când se răspândise zvonul că stila luase hotărârea de a renunța la cariera artistică pentru a se căsători cu Francisc de Teleg? Urma să fie văduvit de talentul admirabil al artistei, adică de toate bucuriile lui de diletante. Orfanic îi propuse atunci să strângă la oaltă cu ajutorul aparatelor fonografice bucățile principale din repertoriul pe care cântăreața își propunea să le cânte la reprezentația de adio. La vremea aceea aparatele fonografice erau admirabil perfecționate, iar Orfanic le desăvârșise până într-atât încât vocea umană nu sufera nicio deformare, nici în ceea ce privește farmecul, nici în ceea ce privește puritatea sa. Baronul de Gorj acceptă oferta fizicianului. În loja cu zăbrele fură instalate în ultimă lună, succesiv și în mare taină, fonografe. Astfel fură înregistrate pe plăcile lor cavatinele, romanțele din opere sau concerte, între altele, melodia lui Stefano și aria finală din Orlando, întreruptă de moartea stilei. Iată de ce venise baronul de gorj să se închidă în castelul din Carpați, unde, în fiecare seară, putea asculta cântecele înregistrate de minunatele aparate. Și nu numai că o auzea pe stila, ca și cum s-ar fi aflat în loja sa, dar ceea ce putea părea de-a dreptul de neînțeles, o și avea înaintea ochilor, ca și cum ar fi fost vie. Era un simplu artificiu optic, nu ați uita probabil că baronul de gorj cumpărase un magnific portret al cântăreței. Portretul o reprezenta în picioare, în costumul alb al angelicăi, cu părul despletit. Ori, cu ajutorul unor oglinzi înclinate potrivit unui anume unghi, calculat de orfanic, atunci când un focar puternic de lumină se reflecta pe portretul ei, stila se ivea la fel de reală ca atunci când era plină de viață și în toată splendoarea frumuseții ei. Grație acestui aparat, transportat noaptea pe terasa bastionului, o făcuse să apară Radu de Gorj, atunci când voise să-l atragă în mrejele lui pe Francisc de Telec. Grație acelui așa aparat, o văzuse tânărul pe Stila în sala de la ultimul etaj al donjonului în vreme ce fanaticul ei admirator se lăsa fermecat de vocea și de cântecele ei. Acestea sunt, foarte pe scurt, informațiile pe care le dădu orfanic, într-un mod mai detaliat în cursul interogatoriului și trebuie spus că plin de o mândrie fără pereche, se declară autorul tuturor acestor invenții geniale, pe care le dusese până la cel mai înalt grad de perfecțiune. Totuși, Chiar dacă explică, din punct de vedere fizic, toate aceste fenomene sau, mai degrabă, trucuri, orfanic nu putu să-și explice de ce baronul de gorj nu avusese răgazul de a fugi înainte de explozie, prin tunelul trecătorii vulcan. Dar, când află că un glon te obiectul pe care îl ducea în brațe Radu de gorj, înțelese. Obiectul era aparatul fonografic, cu ultimul cântec al stilei, cel pe care Radu de Gorj voise să-l asculte încă o dată în sala de la ultimul etaj al donjonului, înainte de distrugere. Ori, zdrobirea aparatului însemna și zdrobirea vieții baronului care, nebunit de disperare, voise să se îngroape sub ruinele cetățuii. Baronul Radu de Gorj a fost înmormântat în cimitirul din vârst, cu toate onorurile cuvenite vechii familii, care sfârșea odată cu el. În ceea ce-l privește pe tânărul Francisc, Roșca l-a dus la castelul de lângă Craiova, unde și-a dedicat întreaga viață îngrijirii stăpânului lui. Orfanic i-a dăruit cu plăcere înregistrările cu celelalte cântece ale stilei. Și, atunci când Francisc auzea glasul marii artiste, Părea că se deșteaptă dintr-un somn adânc și își regăpăta luciditatea de odinioară, ca și cum sufletul lui ar fi încercat să retrăiască amintirile unui trecut de neuitat. Câteva luni mai târziu, tânărul Francis avea să scape din mrejele nebuniei și, datorită lui, au fost cunoscute amănuntele ultimei nopți la castelul din Carpați. Să spunem acum că nunta fermecătoarei Miorița și a lui Nicu Deac a avut loc la opt zile după catastrofă. După ce au primit binecuvântarea preotului din satul Vulcan, Mirii s-au întors la vârst, unde jupânul colț le pregătise cea mai frumoasă odaie din casă. Totuși, deși toate aceste diverse fenomene au primit o explicație naturală, nu trebuie să vă închipuiți că tânăra femeie a încetat să creadă în aparițiile fantastice de la Castel. În zadar încercă cu să o aducă cu picioarele pe pământ, ca și Ionas, de altfel, care ține să-și întoarcă mușterii la regele matei. Miorița nu poate fi scoasă din ale ei. Cum nu pot fi convinși nici șupânul colț, nici ciobanul fric, nici dascălul Homrod, și nici ceilalți locuitori ai vârstului. Vor trece de bună seamă mult ani până când oamenii aceștia de treabă vor renunța la superstițiile lor. Totuși, doctorul Patac, lăudăros cum este în fire, nu contenește să-i repete cui vrea să-l asculte. Ei bine, ce v-am spus eu? Duhuri în cetățuie. De parcă există duhuri! Cu toate acestea, nimeni nu-l ascultă și e rugat chiar să tacă atunci când se întrece cu glumă. Alminteri, dascălul Homrod își întemeiază și acum lecțiile pe studiul legendelor transilvane. Multă vreme de acum încolo, tânăra generație din satul vârst va crede că duhurile de pe lumea cealaltă se perindă necontenit pe la ruinele castelului din Carpați. Sfârșitul romanului.